Hjärtligt välkomna alla närradiolyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 20 oktober år 2012 klockan 14.00. En första repris sänds den 21 oktober klockan 09.00 och en andra repris den 25 oktober klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long och ansvarig utgivare för sändningen är Arnold Boström. Jag skulle vilja börja med att uppmärksamma alla om att Sverigedemokraterna nu har vind i seglen, om det nu skulle vara någon som har missat det. Vi har fått hundratals nya medlemmar de senaste veckorna och vi går starkt framåt i opinionsmätningarna. Under september månad så satte vi en nytt rekord i väljaropinionen för tredje månaden i följd. Med 7,2 procent i genomsnitt av alla mätningar som gjordes den månaden. Och oktober har börjat riktigt bra. Det har gjorts fem mätningar och vi sätter nu nya rekord återigen. SIFO till exempel, 7,7 procent för Sverigedemokraterna. Nytt rekord där. Demoskop, det blev tangerat rekord, 7,1 procent. United Minds, 9,9% nytt rekord där och även YouGov, 9,3% även där rekord. Sen satte vi alla tiders rekord, om all, alltså man räknar alla mätningar som någonsin gjorts av alla institut, Centio, 10,1%. Så att i snitt för oktober månad har vi alltså 8,8 i dagsläget. Nu är det några institut kvar som återstår för oktober och de brukar dra ner genomsnittet men allting pekar ju på att vi även i oktober månad kommer att sätta en nytt genomsnittsrekord och det är fantastiskt roligt. Och som sagt, medlemmarna strömmar till och ni som vill bli medlemmar i Sverigedemokraterna och inte är det ännu idag, till er kan jag upplysa att eh, ni som betalar in medlemsavgiften efter den första oktober i år, ni får också vara medlemmar under hela Nästa år, 2013. Så att betala gärna in 200 kronor i medlemsavgift till bankgiro 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. 200 kronor kostade för hela året och ni är varmt välkomna som medlemmar i en växande folkrörelse. Det är parti som har starkast vind i seglen just nu. Och vi har också fått ganska mycket uppmärksamhet i media på sistone. Det har till exempel varit partiledardebatt både i Sveriges Television och i Riksdagens Kammare alldeles härom sistens. Och ni kan se hela partiledardebatten om ni går in på riksdagens hemsida www.riksdagen.se Vi har också uppmärksammat det på vår egen partihemsida Sverigedemokraterna.se. Och Jimmy Åkesson har fått mycket positiva omdömen efter båda de här debatterna även från våra politiska motståndare i media inom etablissemanget. Att han skötte debatten väldigt bra både i Sveriges Television och i riksdagens kammare. Någonting som nämndes i kammaren var ju det att Jimmy Åkesson replikerade på Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Åsa Romson menar ju att alla Människor man ser omkring sig när man åker tunnelbana i Stockholm till exempel. De är svenskar allihop eh, oavsett eh, vilken nationalitet de egentligen har. Eh, Jimmy Åkesson svarade ju då Om jag själv åker till Japan och åker i tunnelbanan i Tokyo blir jag då Japan helt plötsligt. Han angrep också romson för deras eh, budget, eh, skuggbudget för i år. Där Miljöpartiet har ju precis som Sverigedemokraterna i budgeten att vi ska avskaffa sjuklönansvaret för småföretag med maximalt 10 anställda. Skillnaden är bara att Miljöpartiet kommer då att när ett småföretag med 10 anställda anställer ytterligare en person, en elfte person, då åker man på hela sjuklönansvaret även för de tio första men så är det inte för Sverigedemokraterna i Sverigedemokraternas budget så är det så att de tio första i alla företag slipper man sjukliga ansvaret för. Och det kunde ju inte Romsson svara riktigt bra på men det visar ju också att Sverigedemokraternas ekonomiska politik är mer hållbar, mer seriös och leder inte till den här typen av tröskeleffekter som Miljöpartiets uppenbarligen gör. Dock har ni säkert inte hört särskilt mycket kritik mot Miljöpartiets politik i media för att väldigt många journalister är ju miljöpartister som ni känner till. Jimmy Åkesson har också frågat de övriga partiledarna i båda de här debatterna om det är vettigt att använda utlandsbistånd åt att öka flyktingmottagningen här i Sverige. Det är ju så att man tar pengar från utlandsbiståndet för att istället satsa på ökat flyktingmottagande i Sverige. Det tycker inte Sverigedemokraterna är någon bra idé. Vi borde istället dra ner på flyktingmottagandet i Sverige och hjälpa desto fler i flyktingarnas närområden där det är betydligt billigare att hjälpa dem. Det har Jimmy Åkesson aldrig fått något svar på egentligen och Erik Almqvist har försökt ställa samma fråga till finansminister Anders Borg i budgetdebatten. Anquist fick inte heller något svar och i torsdags så försökte jag själv för övrigt i riksdagen lyckas där Åkesson och anquist misslyckats nämligen genom att få ett svar då från biståndsminister Gunilla Karlsson. Där jag då sa det att det finns miljontals människor på flykt runt om i världen och FNs flyktingorgan UNHCR de brukar uppge i sina kampanjer och på sin hemsida hur mycket det kostar att hjälpa dessa flyktingar i deras närområden. Bland annat så kommer de med uppgiften att det kostar 425 miljoner kronor att hålla de 340 000 personer som flytt från Syrien med förnödenheter under den kommande vintern i Syriens närmsta grannländer alltså. Men den svenska regeringen väljer ju då att skära ner på bistånd och satsa mer på, på flyktingmottagande i Sverige. Och jag frågade Gunilla Karlsson om hon tycker att det är en klok prioritering eller om man så småningom kommer att börja gå över till att försöka hjälpa så många som möjligt istället. Gunilla Karlsson svarade då att regeringen är väldigt stolt över sin nuvarande politik. Hon erkände dock att det är mycket dyrare att ta emot flyktingar i Sverige- och att det kommer en nil av flyktingar till Sverige trots vårt stöd till flyktingar i närområdena. Så jag tyckte ju inte att jag fick något vettigt svar där heller egentligen. Utan jag tolkade ju som att regeringen tänker fortsätta på den inslagna linjen. Vilket ju är väldigt beklagligt. Jag påpekade också det att det här ökade trycket, flyktingtrycket- Asyltrycket, det drabbar just Sverige hårdare än de flesta andra länder just därför att vi har de mest generösa villkoren. Och jag försökte också resonera kring varför regeringen väljer den här vägen. Det verkar ju som att regeringen tycker att en person som kommer till Sverige, det är en individ. Men miljontals flyktingar runt om i världen, det är bara statistik. De är inga namn, det är en stor namnlös massa som ingen svensk journalist har publicerat några fotografier av och som det därför inte går att få bra publicitet för i Sverige. En ganska cynisk och hycklande inställning som också Jimmy Åkesson har angripit regeringspartierna för. Regeringsföreträdare brukar använda ord som medmänsklighet i den här typen av debatter och menar man allvar med medmänsklighet så borde man ju försöka optimera biståndsnytta för mänskligheten genom att hjälpa mångdubbelt fler flyktingar i deras närområde. Och jag försökte då fråga i min följdfråga då, Gunilla Karlsson, varför regeringen inte vill optimera nyttan för mänskligheten. Men eh, biståndsministern menade att vi gör så fantastiskt mycket nytta både genom att ta emot flyktingar och genom att hjälpa folk i närområdena. Jag lyckades dock inte få något svar som förklarade varför man har valt just den här strategin. Ja, det pågår en hel del aktiviteter runt om i landet, inte minst här i Stockholmsdistriktet. Framförallt så är Sverigedemokratisk Ungdom väldigt aktivt här i Stockholmsdistriktet och ni som är intresserade av Ungdomsförbundet får gärna gå in på deras hemsida www.sdu.nu. Men vi har också aktiviteter för Moderpartiets medlemmar, politiker och aktivister. Till exempel här om veckan så var det en båtresa till Åland med 43 närvarande. Det var SD Stockholmslän som arrangerade och det var initiativtagaren, det var Per Karlberg som är vice i Stockholms läns distrikt. Och där var alltså Sverigedemokratiska politiker och andra förtroendevalda och aktivister och nya medlemmar, och inklusive jag själv. Och jag talade bland annat om Sverigedemokraternas invandringspolitik och jag tänkte... Återupprepa här vad jag sa i korta drag. Men först då ska vi ta en kortare pausmelodi, och det blir triumfatorisk kvadrin. Det är en hyllning till Gustav II Adolf. Den är från 1632. Håll dig god Det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Och det vi hörde var plaudite victoris veko. Hyllning till Gustav den andra Adolf. Jo, jag pratade ju lite grann innan om att det var debatt. Jag tänkte också nämna det att i Göteborgs Posten så var det så att man... Nämnde inte Sverigedemokraterna med ett enda ord Utan man nämnde bara de sju andra riksdagspartierna Och man hade också bild på samtliga partiledare utom på Jimmy Åkesson Så att vissa försöker fortfarande mörka Sverigedemokraternas existens Jag vet inte hur bra de tycker att det går För att vi syns ju överallt och vi har fått väldigt mycket medieuppmärksamhet på sistone Men en del försöker i alla fall göra sitt yttersta för att vi ska synas så lite som möjligt men som sagt jag tänkte komma in på vad jag sa till de 43 närvarande vid vår senaste eh konferens på Ålandsfärjan här om veckan jag pratade då om hur vi har mynnat ut i den invandringspolitik som vi har idag och vad den invandringspolitiken går ut på. Jag inledde då med att påminna om att i februari år 2013 så fyller Sverigedemokraterna 25 år. Partiet grundades ju som bekant den 6 februari 1988. Och invandringspolitiken har ju under de här 25 åren varit partiets stora profilfråga. Och det är en fråga som de flesta också förknippar oss med. Och det är ju lätt att som privatperson vara emot invandring. Men när man som politiker ska formulera sig så måste man också tänka sig för. För om man vill få gehör för sin sak så måste man ju tänka på att man skapar trovärdighet. Att man förklarar tydligt vad är det vi vill för någonting. Är det att stoppa invandringen som är vår målsättning? Och i så fall varför vill vi det? Vad är problemet med den nuvarande politiken? Och vi måste även förklara vad vi vill istället. Hur ska vi annars lösa problemen? Med flyktingsituationen i världen, brist på viss arbetskraft i Sverige och så vidare. Och emot oss har vi också hela etablissemanget av politiker från de gamla partierna. Vi har fackföreningar och media emot oss. Alla har av någon anledning känt sig tvungna att ta ställning för massinvandring och för mångkultur. Samtidigt som vi då säger att vi är emot våra motståndare de hävdar gärna att vi tjänar på invandringen därför att invandrare jobbar och betalar skatt och de bidrar med mångfald och kulturberikning, Och att vi behöver invandring för att klara de, den demografiska utvecklingen, alltså att allt färre ska försörja allt fler. De brukar också hävda att vi är bundna av internationella överenskommelser, Genève- och Europakonventionen Europa med mera. Så vad vi har haft att göra det är alltså att slå hål på etablissemangets myter om hur positivt det är med invandring samtidigt som vi presenterar en alternativ politisk linje. Och det här har inte varit särskilt lätt att nå fram med vårt budskap. Från början så ville ingen diskutera med oss. Den första utmaningen det var ju att skapa just debatt. Och en av partiets grundare skrev en bok 1990 som just hade orden Ett försök att skapa debatt i titeln. Bara en sån sak var svår för 25 år sedan. Då handlade det om att visa väljare och politiker och media att det finns folk i samhället som inte är överförtjusta i massinvandring men som mycket egna förslag kanske inte presenterade på den tiden. Men allt eftersom partiet växte och kom in i enstaka församlingar runt om i landet så började folk som aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på SD att ändå fundera på invandringspolitiken. Och Det började också gå rykten om hur kostsam invandringen var, trots att Ja, alla inom citattecken visste att vi inte förlorar någonting snarare så tjänar vi på den. En av dem som trodde det, det var Jan Mild som för övrigt har varit med i Sverigedemokraterna och som också har drivit den välkända föreningen "Blågra Frågor och gett ut tidningen med samma namn. Han bestämde sig att en gång för alla bevisa att invandringen inte kostar oss ett dugg. Han lyckades dock bara motbevisa detta istället. Och sedan 1994 så är han som sagt en av Sveriges mest hängivna invandringsmotståndare. Jan Mild var ju förvisso inte något tungt namn i etablissemangets ögon. Men även erkända forskare började successivt analysera invandringens effekter för Sveriges ekonomi och för invånarnas ekonomi. Professor Jan Ekberg skrev en avhandling där han kom fram till att invandringspolitiken kostade cirka 40 miljarder kronor per år. Och de som stod på vår sida politiskt drog snabbt slutsatsen att om vi bara stoppar invandringen så sparar vi 40 miljarder per år. Men det skulle inte visa sig vara helt korrekt. Kommer till det lite senare. Men att invandringen var kostsam rådde inte längre någon tvekan om. Men Sverigedemokraternas låga trovärdighet i kombination med det faktum att folk inte röstar på ett parti bara för en enda fråga. Man vill ju även ha ett fungerande samhälle i övrigt med jobb, skola, dagis med mera. Det gjorde att de gamla partiernas företrädare kunde fortsätta med sina floskler utan att väljarna övergav dem. Och det är det som jag var inne på tidigare, just trovärdighet. Vi saknade trovärdighet för att få väljarnas förtroende. Man måste kunna presentera ett trovärdigt alternativ till den förra politiken. och För det krävs dels att vi fortsätter ifrågasätta etablissemangets politik, att vi presenterar ett alternativ till etablissemangets politik och att vi har en sammanhängande politik, helst en egen ideologi att utgå ifrån och att förklara vilket slags samhälle vi vill bygga. Och en av huvudanledningarna till att vi måste förklara vilket samhälle vi vill ha det är också att våra motståndare gärna vill förklara det åt oss. De menar ju att vi är antidemokrater och rasister och en massa annat negativt och att vi står i förbund med ondskan själv. Och alla vet ju vad invandringskritiker vill bygga för ett samhälle. Och därför har vi tagit fram en politik på en mängd olika områden för att visa att vi har tänkt ta ansvar för hela samhället. Inte bara att stoppa invandringen. Och vi har varit tvungna att visa att det faktiskt är möjligt att fortsätta bygga ett gott samhälle utan att upprätthålla massinvandring. Och vår politik idag, vår invandringspolitik, det finns på vår hemsida sverigedemokraterna.se. Det finns ett program som heter just invandringspolitiskt program. Där vi då definierar problemen och vår målsättning och vår ideologi. Och vi inleder det programmet med att säga det att Sverigedemokraterna betraktar nationalitetspolitik, biståndspolitik, flyktingpolitik och invandringspolitik som en helhet. Och vi beskriver då att det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidaritet i det svenska samhället. Vi uppger också vad vi tar avstånd ifrån, monokulturalism, rasism och läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet. Det demokratiska alternativet till dessa idéer utgörs av en kombination av flera väsentliga delar. Och då i punktform har vi listat upp att en restriktiv invandringspolitik vill vi ha, vi vill ha en utökad flyktinghjälp i krisområdenas närhet och stärkande av den svenska kulturen. Vi har också en öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället och ett ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer. Vi förklarar också att med mångkultur så avser vi ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs med eller värderas högre än ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla eller förstärka sina ursprungliga identiteter svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Till dess att en svensk demokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå ska partiets representanter i kommunfullmäktige församlingar motsätta sig kommunala avtal angående integrationsmottagning. Vi sammanfattar alltså vår politik på den första A4-sidan i just problemmålsättning och ideologi och sen så kommer vi in på mer detaljerade åtgärdsförslag längre fram i texten och det är också det programmet som ligger till grund för våra partimotioner i riksdagen på invandringsområdet och det är en av de absolut mest omfattande motioner vi lägger varje år vid sidan av vår statsbudget, eller skuggbudget. Och när vi försöker skapa opinion för våra ståndpunkter så kan vi dels hänvisa till expertisen. Det är ju flera som har gjort beräkningar över massinvandringens ekonomiska konsekvenser. Till exempel Jan Ekberg som jag nämnde alldeles nyss som är professor vid Växjö universitet. Bo Södersten även han professor i nationalekonomi. Och den norske professorn Kettil Storesletten vid Oslo universitet. Och även docent Jan Tulberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Alla dessa har gjort beräkningar, de har räknat på olika sätt. Och kommit fram till olika resultat. Men alla är i alla fall överens om att massinvandringen kostar Sverige och svenska skattebetalare massor med pengar. För att skapa opinion så måste vi också förklara att vi ställer upp på alla internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Det är inte särskilt konstruktivt att börja gå emot och säga att man tänker bryta mot sådana överenskommelser men Sverige måste inte ha världens mest generösa tolkning av dessa överenskommelser det finns väldigt många länder runt om i världen och i Europa som har skrivit på exakt samma avtal men som ändå inte behöver ta emot en bråkdel så mycket flyktingar som Sverige gör och vi har även hänvisat till andra länder som Danmark, Österrike med flera som driver en politik som mer påminner om den Sverigedemokraterna vill ha det är också ett led i vårt försök att skapa opinion. I Danmark så har regeringen också gjort en ganska avancerad beräkning av kostnaderna för invandringen. Men när vi i riksdagsgruppen försökte förmå riksdagens utredningstjänst att göra samma beräkning översatt till svenska förhållanden så fick vi höra att den statistik som de danska beräkningarna byggde på, den förs inte i Sverige. Och med anledning av det så skrev jag och Erik Almqvist en motion förra året om att all sån statistik måste börja föras. Men det mötte kalla handen från övriga partier och där har vi ett trumfkort. Vi kan sätta press på de andra partierna och ifrågasätta deras trovärdighet. Våra egna rututredningar, alltså riksdagsutredningstjänstutredningar, vi gjorde en del redan förra året. Men inför årets budgetmotion- så hade vi begärt in en hel del kompletterande statistik- som i många fall inte fanns att tillgå. Så att riksdagens utredningstjänst fick då anlita- Statistiska centralbyrån att utreda saken. Vilket riksdagsförvaltningen fick bekosta. Det är alltså inget som vi Sverig Sverigedemokratiska partiet- har fått bekosta. Så att det är ju faktiskt fantastiskt- vilka resurser man har som riksdagsparti- som vi inte hade tidigare. Och vår, vår egen skuggbudget- för året. Det innehåller de mest utförliga beräkningarna av invandringens kostnader som gjorts i Sverige. Riksdagens utredningstjänst medgav till och med i en av utredningarna att vissa av dessa utredningar har aldrig tidigare gjorts. Och på att minska invandringen så har vi då kommit fram till, och då, då talar vi alltså enbart om att minska nyinvandringen. För 2013 skulle vi då spara 11,8 miljarder kronor. För 2014 skulle vi spara 28 miljarder kronor. År 2015 sparar vi 35 miljarder och 2016 så sparar vi 42 miljarder. Och det är alltså mycket lågt räknat, mycket försiktigt räknat och det finns inga möjligheter att påstå att dessa siffror skulle vara överdrivna. Och som jag sa tidigare, med en seriös politik så kan man alltså inte spara 40 miljarder per år bara genom att vara motståndare till massinvandringen. Man måste ta hänsyn till en mängd andra faktorer som... Våra relationer till andra länder och att kostnader inte bara försvinner med en gång för att ett invandringskritiskt parti kommer till makten. För vår trovärdighetsskull så måste vi redan nu visa att vi är medvetna om detta och att en seriös politik är nödvändig för att skapa trovärdighet och för att kunna vinna debatterna. Vi vinner debatterna genom att visa att vi med vår politik faktiskt kan hjälpa betydligt fler flyktingar genom att hjälpa dem i deras närområden istället för att låta dem komma till Sverige. Vi ökar stödet till UNHCR, det är alltså FN, FNs flyktingorgan, och de sysslar just med att hjälpa i närområden. Och därmed visar vi att vi inte är grymma och att vi inte struntar i människor på flykt, samtidigt som vi står fast vid att vi är emot massinvandringen till Sverige. Och till råga på allt så skapar vi också ett bättre samhälle här i Sverige, eftersom vi får mer pengar över till reformer. Så vinner vi debatten och så skapar vi trovärdighet. Men fortfarande så ifrågasätts vi från våra motståndare. Dels media, Sveriges Television, så hade man knappt tittat på vår, vårt budgetförslag förrän man sa att det var inte seriöst. Och Anders Borg, då finansminister, han sa samma sak, likadant Carl B. Hamilton. Men efter att de sagt att våra siffror är fel så, så säger de Men vi har ju en flyktingssituation i Syrien. Ska vi alltså strunta i människor som flyr undan våld och förtryck? För det första, vi hjälper fler på plats i närområdena, som jag nyss sa. Och för det andra, vi kan pressa dem och ifrågasätta deras trovärdighet. Vår ekonomipolitiska talesperson Erik Almqvist passade på att ställa finansministern mot väggen. Att om nu Sverigedemokraternas siffror är fel. Ja, det är inte våra siffror för övrigt, det är riksdagens utredningstjänst och andra experter. Men om de nu är fel, vilka siffror har då regeringen? Vad har de för belägg för att det är fel siffror? Och när kommer regeringens beräkningar om vad massinvandringen kostar. Och på det fick Almqvist inget annat svar från finansministern än bara känsloargument. Och det här kommer Almqvist att fortsätta pressa finansministern på. Och jag har för säkerhets skull också skrivit en uppdaterad variant av den motion som jag debatterade i våras. Och på så sätt så kommer det så småningom fram att vi faktiskt har haft rätt hela tiden. Och när det blir uppenbart så kan vi också till slut vinna politiskt inflytande den politik som vi har drivit i riksdagen sedan 2010, alltså vår budgetmotion och våra invandringspolitiska partimotioner, de är i mångt och mycket inspirerade av dansk regeringspolitik, exempelvis anhöriginvandring. Många kommer hit, får uppehållstillstånd för att därefter ta hit hela tjocka släkten. Och detta vill vi naturligtvis begränsa så mycket som möjligt. Ja, det där var eh, i korta drag vad jag sa eh, på den här Ålandskryssningen som vi hade i, för SD Stockholms läns medlemmar veckan. Eh, mitt anförande var aningen längre än så men eh, vår programtid börjar lida mot sitt slut. Jag skulle vilja påminna om att eh, ni som vill bli medlemmar i det här, detta högst seriösa parti som nu har väldigt starkt vind i seglen ni får gärna betala in Medlemsavgiften på 200 kronor till bankgiro nummer 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. Ni som vill komma i kontakt med partiet får gärna skicka ett e-postmeddelande till info.sverigedemokraterna.se eller ringa till 08 50 00 00 50. Sverigedemokraterna som sagt... Ser ut att slå nya rekord i väljaropinionen för fjärde månaden i följd och vi ser ut att bli, tre, bli rikets fjärde största parti för sjunde månaden i följd. Så att vi har en mycket stabil uppgång i opinionen och vi har som sagt fått massor av nya medlemmar de senaste veckorna. Bli gärna medlem du också, jag tror att vi sätter nytt medlemsrekord nästa år. Vi avslutar med lite musik. Det blir Medborgarsång, en tonsatt version av Werner von Heidensamms medborgardikt. Och lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!